A'udhu billahi min ash-shaytan rajeem, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil al-anbiya wa l-bufsaleen, rasulina wa nabiyna muhammad, wa ala Ya ayyuhel ladhina āmenu taquullahi haqqa tukatihi wa laa tamutunna illa wa antu muslimun Naka hvala izza hvala Allah subhanahu wa ta'ala Naka salava sa salama našega poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam ashabi, kodit, Na njegovi časni ashabi, njegovu floreci, vsveno jako i put ištiny risu njegada Poštova na Kod smo u mjesecu Rabiu Ewellu uvijek nas ta mjesec podsjeti na rođenje i na život jednog velikana, slobodno možemo reći najistaknutije i najveće ličnosti u istoriji čovječanstva, a to je niko drugi do naš poslanik Allahu, miljenik Muhammed sallallahu ta'ala. Mi smo bili svedoci da u proteknim danima, da se dosta govorilo s povodom, jel i poslanikova ili svatosnav rođenja, govorilo se o njemu. Neki su taj datum ili te dane proslavljali na razni načine, neki na ovaj, na ovaj, na drugi, na onaj i tako dalje. Međutim, malo smo i rijetko su mo mogli čuti predavanja ili osvrtanja na ličnost Allaho poslanika ali i sve vam Ličnost o kojoj možemo uvijek iznova govoriti i da uvijek nešto novo kažemo jer je njegov život jedna neistrpna biografija znači jednog velikana, neistrpna, znači puna pouka, puna poruka, A za nas musulmane je to posebno bitno i značajno jer mi, kao sedbenici Muhammeda, njega smo uzeli za uvzora u svome životu. On je naš ideal, on je naša, naša vodilja i to nam je prije svega čast. Međutim, činjenica je da mnogi muslimani ne poznaju dovoljno ličnost i lik Allah poslanika ili srvato poslani, ili vrlo često pogrešno razumijevaju njegov život pogrešno razumijevaju dijelove njegova života neke njegove poruke i to se svakako ovaj, preslikava u njihovom svakodnevnom životu mi smo svi i to ćemo svi potvrditi prihvatli Muhammeda ili srvato sram za svoga uzora kao što nam to Kur'an nalaže kad kaže vi u Allahom poslaniku doista imate najljepši uzor, najljepši uzor. Međutim, primijetno je, primijetno je da mi prije svega kažem slabo poznajemo život ili poslanika, ali insalvato se nam, to nam je jedna slabost, jedna mahana, a drugo kaže vrlo često, pogrešno razumijemo njegovu poruku, odnosno biti suštinu njegova puta i programa za kojeg mi kažemo da ga slijedimo. Mi tvrdimo da slijedimo ko sam i 7 do 7. Međutim, naša tvrdna je jedno, a naša stvarnost i naš život je sasvim nešto drugo i mi svaki od nas trebamo to sebi priznati, sami sebi. Ja od ću večeras govoriti o temi koliko smo dosljedni u sljeđenju poslanika R.S.V. Nisam Ne samo nisam ponukan, samo ovim događajima, odnosno rođenje uh, poslanika R.S.V. i 12. na bilo EUR-om koji je obilježen na ovim prostorima. Ponukan sam prije svega uh, našim, kad kažem našim, mislim ali, uh, općenito, našim nerazumijevanjem poslanikova puta, I samim tim i pogrešnim prakticiranjem njegova suneta u životu. Na početku ne mogu da se ne osprne na lik poslanika ali slagosti, a makar djelonično da se, da se podsjetimo, jer mi, kažem, slabo čitamo, to je naša stvarnost i velika istina, da se podsjetimo makar djelonično na njegov lik, o kakvoj se ličnosti radi, i da vidimo koga smo to mi uzeli za svoga u uzoru. Jesmo li svjesni kakav smo zadatak pred sebe postavili? Mi s jedne strane trebamo biti ponosni sretni i trebamo, biti, trebamo znači, imati čast što smo uzeli takvu ličnost za svog u uzora u životu. Iako ga ne slijedimo kako treba. Iako imamo tu dosta propusta. Ali ipak priznajemo i izjavljujemo da smo uzeli Muhammeda za uzora u svom životu. Dok s druge strane mnoštvo Allahovi robova, ljudi uzimaju za idole uzore ovoga ili onoga pjevača, glumca, sportistu i tako dalje. I mi trebamo, znači s te strane biti sretni što je poslanikari sr.a. Naša, naš uzor i naš ide, ideal u našem životu. Sve objektivni ljudi, pa čak i nemusilani, priznaće kada je u pitanju poslanika 17, 18, da je on bio izuzetna ličnost. Da je izuzetna ličnost, čak su mnogi od njih izjavili da je on u istinu najveća i velika, odnosno najveća i najznačajnija ličnost u historiji čovječanstva. Vidjet ćemo kasnije, zašto? I kažu samo takva ličnost, sa takvim karakteristikama i sa takvim osobinama koje je posljedalo Muhammed Ali i sr. mogla je ponijeti tako teret tako važne misije, a njegova misija je bila ništa drugo do posljednji poslanik upućen cijelog čovečanstva. Između njega i sudnjega dana više neće biti poslanika. To je bila zaista teška i veličastvena zadačina. Da vidimo sada ukratko kako se ličnosti kako se ličnosti radi. S obzirom da mi kažemo da sledimo Suneta Ravosa poslanikala sallallahu aleyhi ve moramo neke činjenice uvijek imati na umu, nikada i ne smijemo smetati smetati znači sunu. Život poslanika danahej sallallahu aleyhi je nam poznat u potpunosti. Kad kažem poznat, mislim da je zabilježen i pre Njih, koji su nam detaljno opisali život poslanika, ne, nam, pa čak i prije poslanstva. Čak i prije poslanstva u zbihkama koje je imalo la, la, la, i na našem djezu. Kada je u pitanju uh, Muhammeda, radi se o jednoj velikoj i divnoj ličnosti koja je u sebi objedinila sve moralne, sve duhovne i sve druge pozitivne osobine. S te strane, znači kompletna ličnost. On je iz njegova života, znači ovo samo dijelovi njegova života, ali i sada to znamo da nikada nije lagao. Kada navodim ove osobine karakteristike poslanika, ali i sada se malo sebe predočimo, jel izlagajemo sebe, uporedimo sebe i svoj karakter i svoju ličnost. Nikada nije lagao, govorio je uljudno i nikada nije upotrebljavao bestidne i vrijedljive riječi. Svojim prijatnim i moralnim ponašanjem plijenio je duše i srca onih s kojima je dolazio Dodin. U svome odpođenju s ludima uvijek je slijedio princip pravni. Godinama se bavio trgovinom, ali nikada nije napravio nepošten posao. Svi su svjedočili njegovo poštenje, očakvjeni ili mušici, pa su ga prozvali El Amin, pouznani i povjedljivi. Pomagao je slabašnim, siromašnim, nezaštićenim, Nikom je krivo nije činio i na nepravdu nije uzračao, nego je praštao ljudima. Prema ljudima je bio u blagi milosti i srdio se samo kada bi se Allahove zapovjedi kršile, a nikada radi svojih interesa. Hranio se obično i štromno, a najčešća hrana su bile hurme i vode. Bio je uzor klijeposti i dobroti, simbol istine, njegov život i misao, njegova iskrenost i pobožnost njegova dobrota i karakter, njegov moral i ideologija, njegova djela, sve su to nepobitni dokazi da se radi o velikoj ličnosti, da se radi uistinu o Allahomu poslaniku Alje i Svetlostavu. Ukratko, bio je briljantna i iznaredna ličnost koja se pojavila uslijed jednog mračnog ambijenta Narodskog polotoku gdje je vladao, gdje je vladao prije svega Širk, gdje je vladao Govaralo su znači ubistva, krvne osvete i druge stvari koje su bile počas tog vremena. Jedan od njegovih ashaba je onjemu rekao: nije, ni prije ni poslije mu slična nisam vidio." Je uistinu čak svi ljudi tog vremena koji su ga susreli bilo da su e, vjerovali, ne vjerovali, sjedočili su da je bio izuzetna, izuzetna ličnost. To je Radon Pošanin. Ovo je utjet kod njegovog lika, njegovog moralni lik, to je njegov život. To je osoba koju smo uzeli za uzor. E sad mi hođemo vrijeme da govorimo o svim bitnim detaljima njegovog života. A ono što, što smo sada žuri je dovoljno da se počistimo ili da se upoznamo kakvoj ličnosti se radi i gdje smo mi u svemu tome i koliko smo dosjedni do u sljeđenju sa nikadnim slanomstvom. Svako od ove osobina bih mogli uzeti na osobu jedinačno analizirati i porediti sebe da li tu osobinu imamo kod sebi u životu ili ne i koliko nam fali od te, te osobine. Znači sada trebamo biti svjesni kakvu ličnost smo uzeli za uzora i vodili u svome životu. S druge strane, što je srž večerašnji naše teme, jeste da se trebamo ozbiljno zapitati da li smo uistinu dosjedni u sljeđenju njegova puta i njegova modela života. Koliko smo dosjedni i da li smo dovoljno dosledni Šta to mi slijedimo? Kako smo razumijeli poslanikov sunetu, odnosno njegov, njegov model i program života, kako smo ga razumjeli koliko ga slijedimo u svome životu i kako ga slijedimo? To je ključno pitanje kojim trebamo svi sebe gomriti. Ako smo razumijeli ako smo razumjeli da posanika nije selatorosna, sve, trebamo svediti samo u nekim znači fragmentima odnosno nekim dijelovima njegova života kao što je njegova vanjska forma, kao što je bio vanjski izlet posanika ni srce. Ako smo svatim da posanika trebamo svesti samo u nošnji u načinu jedine pijenja, spavanja i drugih ibadeta a zapostavili smo druge segmente i pitnije segmente njegova života onda uistinu nismo razumjeli njegovu poruku i ulogu koju mu je uzvišen Allah subhanahu wa ta'la mi, mi se s tim problemom su, susrećujemo i sločavamo u našim razumijevanju suneta i našem prakticiranju suneta u našem, našem, našem životu znači u ovom slučaju mi nismo istinski sredbenici ako smo samo svoje sljeđenje sveli na te primjere ili na te ovaj fragmente iz poslanika života, onda smo daleko od pravi sredbenika njegova suneta i njegova programa jer uzvišeni Allah je poslao poslanika ne, 77, da promijeni ljudima život u temelju a ne da izmijeni neke njihove običaje, svakodnevne navike tako Iako je Idu znači obuhvaćeno sunnetom, iako i to ispravljeno ono što je bilo krivo, međutim, poslanik, alaih salatu wasalam, ti kažem, došao da u temelju izmijeni život kod čovjeka, život kod čovjeka, došao je sa takvim jeromanima, sa takvom akidom, sa takvim normama i principima i pravilima, da je kod svojih sedmenika, znači Ashaba, Arim e, Radel Laman Bog u temelju izmijenio njivu, e, znači prije način mišljenja, razmišljanja, njihove navike, njivom moralu. Mi znamo kako su bili Ashabi, mnogi od njih ili Beduini, o, rođeni, odrasli u pustinji, e, bili su vrlo često i grubi, osori, nedokazni, međutim posanikali i srata posanika. Sa vjerom i sa Akinom, s kojima je došao, preobrazio je te barbare i civilizirane ljude, znači prije islama koji su bili tak te barbare u civilizirane ljude, zločince koji su čimrli i ubijali svoju djesu, znači žensku živu zakupavali, preobrazio je u pravedne i bogobojazne ljude. Njihova ta nepokorna i njihova ta gorda priroda beduinjska preobrazila se i preobrazila se upokornost i potičenjenost zakonu i reka. To je znači, oni su shvatili, zašto se, Bog čeka, a su se u temelju, oni promijenili, promijenio se njegov život. Oni su shvatili, dobro su shvatili njegovu poruku i cilj, i suštinu njegova učenja, njegova puta, pa su to praktično sproveli u svome životu. Kad kažemo sunet, možemo slobodno katati da je to islam, da je to praktični islam. Za Kur'an ne možemo ukazati, Kur'an je Allahova riječ i Bože objavlja, ali praktični Islam živi Kur'an i sunet, to je život posle nikada ih slatost. Znači samim razumijevanjem suneta, ispravnim razumijevanjem i prakticiranjem tog suneta u životu, mi prakticiramo islam u cijelosti. Znači ovdje riječ o jednom životnom programu, sunet posle nikada ih slatost, se samo na kažem ove vanjske forme i neke navike i običaje, nego to je jedan životni program koji je sveobuhvatan, obuhvatan ljudski život i poprijeho i uzduž. Kad kažem uh, uzdruž, mislim, mislim na čovjekov život od ređenja pod smrti. Od ređenja pod smrti. Sunete lava koja se nikada isla trsa nam te propise određenja pa do smrti, kako da živimo i kako da se odnosimo prema životu i prema svima svemu ostalom. A kad kažem horizontalno, mislim da obumata sve svijere ljudskog života. Sve svijere ljudskog života. Tako nas poslaninkova uputa i praksa prati kroz sve segmente naših života, u kući sa porodicom, u trgovini, u džami, na putovanju, na poslu, u odnosu sa Allahom ili prema Allahom, sa samim sobom i u odnosu sa drugima, odnosu prema drugima. Bili oni muslimani ili nemuslimani, pa čak i sa životinjama i neživom prirodima. Čak nas poslanikar uči sl. učio nas je i ostavio nam svoju praksu kako da se odnosimo i prema životinjama i prema neživom prirodima. Znači to je jedan kompletan program života. Koliko od tog programa realiziramo u svome životu, u svome, znači, ličnom, sobstvenom životu, toliko smo dosljedni do u sljeđenju poslanika Islana. Znači, ova životni put, program, i put oslikanju suneta olahva poslanika, sve olahva 7, i on je program radno to je program radno-težej između duha i tijela. Islam, odnosno poslanikova praksa, nezaposlajan duhni tijelom. To je ranoteže između razuma i emocija. Ništa razum je ništa isključane, razum ne emocija. U islamu, onoga i onoga sveta I dunjalka je hireta, to je ranoteže između dva sveta, Teorije i praksije. I to je znači posanikov sunet. A ta tako ga trebamo i razumjeti i tako ga trebamo projekcirati u svom životu. Ja kažem i područi da mnogi od nas nisu dovoljno upoznali po samikog put i program i nisu ga shodno tome ni razumijeli kako treba pa ga tako i parcijalno ili djelomično sprovode i projekcije u svom životu. Naravno tu može doći do izražaja ljudska, uh, ljudska strast, odnosno ljudski interes i kada čovjek uzme nešto iz što mu odgovara njegovoj strasti neuzubila ili njegovim, njegovim interesima ovodomjaličkim. To je najtežej stanje koje može, biti, koje može zadesti jednog čovjeka, a koji trdi za sebe da se ide sunetno sa nikadnih stvarstva. Ja ću navesti primjer kada u pitanju ta ravnoteža između Dunjaluka i Ahireta, ali ovo po sanikadnih stvar, to sam nam vidio Sabe da idu u jednu drugu krajnost ili da zapostavlju Dunjaluk i zapostavlju Ahireta, bi ih odmah upozoravao i ispravljao. Tako je ukorio jednu trojicu u onom hadisu koji vam je poznat, koji je jedan kazao da će uvijek postati. Oni htio da bude da tako zaradi ženet, razumio je tako islam. Tako je razumio posle nikog puta. Uvijek ću i neću mrsiti jer neću ovaj, to je svaki dan postati. Drugi je kazao da će, da će cijelu noć klaniti. Ništa neće radi, cijelu noć će klaniti. I treći je kazao da se neće ženiti, ne trebaju ženje. To su sve kranjosti. Po sanikanih salat kada je čuo za njihove izjave i odluke, rekao je, ja uistinu najviše strahujem od Allaha i ja sam najbogobajasni među vam. Čo odmah im je pio dati znanja. Znači, on je najviše iz Allaha boj kao kustanik, ima objav, ima kontakt direktni sa Allahom i najbogobajasni sam među vam, ali kaže, ja i postim i ne postim. I postim, znači ima dana i kada postim kada postim. To je ono teža. Kaže, ja i klanjam i spatim. Ima noću kada provedem moj badetu cijelu noć, neka dio noći klanjam i spavam. To je na težan. I kaže Jehasem ženi. Ženim se. Pa ako želi moju praksu, ako ne želi slijeti moj sunet moju praksu, on nije moj, to jeste, nije na moje putu. Nije na moje putu. Ovo je, vidimo, ovaj, nadjih se, najbolji dokaz kako treba razumijevati život A ovaj život, ovaj život posanika, i sva preslana, kao život ravnoteži između ovoga evnoga svijeta, između i badeta, i, znači da, da pokloniš pažnju i svojoj duši, i svojoj porodici, i sebi, a i uzvišenom ulazom andreta. Prema tomi, ako su mi svoje sređenje posanika, i sva preslana, sve li samo na pojedine elemente i segmenta njegova života i praksi, poput, opet ću naglasiti, poput forme i badeta, Ovo svi ima mjesto svoje vladane porušnje, ima svoje mjesto i svoj značaj u slanu, ili pitanje vanjskog izgleda pa samo većinu pažnje pridajemo tome, mislimo da je to suština stežnja poslanika, nošnje, forsiranje, afirmiranje neki, neke poslanikove praksije kao što je želzbe više ženstva, a za postavljanje drugih bitniji stvari u životu, a zapot, u isto vrijeme zapostali piti suštinu njegove praksije življenja islama, onda uistinu mi nismo dosadni, nismo pravi i dosadni sedmi nismo sam Ovo sve što sam spomenuo, to jeste od suneta. Posadni kada je islatne s nam se pući o svemu, i kako ćemo se nositi, i kako ćemo, se, um, i kako ćemo obavljati i vadete, i kako ćemo jesti spavati i tako dalje, i hoćemo da se žentim liječemo, a nam isto ostavio Znači, mnogo teži teret. Gdje smo tu kada je u pitanju posljednikova skromnost? Gdje smo tu kada je u pitanju posljednikova odnos prema drugima, prema djeci? Gdje smo tu kada je u pitanju posljednikova žrtva na lavnom putu i materijalna žrtva, znači tijelom i dušom? Gdje smo tu kada je dobročinstvo prema roditeljima? Gdje smo tu kada je dijeljenje i metka na lavnom putu? Gdje smo tu kada je, tu kada je posljedniko, ovaj, sradio posljednikovoj strpljivosti Gdje je ta naša strpljivost koju je poslanik imao? Gdje je to naše praštanje drugima koje je poslanik imao? Gdje je to naše čuvanje, čuvanje od harama, znači koji se poslanik, od kojih se poslanik čuo i tako da ne nabrajam, dosta bi mogla nabrajati. Gdje smo tu u stjeđenju poslanika? je neke bi uzelo nek baš e, stvari koje je najlakše ispuniti u životu. Te stvari je najlakše realizirati i ospuniti u životu. Narjudite nove stvari, stvari koje treba malo truda i odricanja, to mi zaobiđemo. Mi mi sedimo, posanikali sva, to su samo oni onome što nam je lako. A ono gdje treba truda, gdje treba znoja, gdje treba žrtve i vremena, to zaboravimo ili toga toga se i ne sjećamo. Znači ponovo čunam glaske da, znači to zapamtite Zauvijek zapamititi da da je, da je sunet kompletan životni program, kompletan poslanikov život koji bova da sve segmente naše svakodnevno života. Samo ako sunet budemo slijedili kao takav, i budemo se trudili da poslanika slijedimo prije svega onim osobinama koje, koje su biti suština islama, biti suština islama to je, kao što stoji u hadisu, je dingun na sviha, Vjera je, šta je vjera? Vjera je iskren odnos prema Allah'u, prema njegovom poslaniku, odnosno prema sunnetu, prema njegove knjizi i prema ostalim muslimanima i tako da je nema nebrava. To je suštine bit vjeri, iskren odnos prema Allah'u, prema Allah'u i knjizi, prema njegovom poslaniku, prema ostalim muslimanima. Stoga što da navesti kao primjer, neka to bude, je li, na kraju da to bude primjer i života poslanika Islata Osana, neki njegovi segment, samo se posjetimo, da bi vidjeli kakvi trebamo biti, makar ovim segmentima, koje su mi zapostavili, da bi za sebe mogli tvrti da stavimo poslanika Islata Osana i da smo sedmjenici njegova sunneta. Mi imamo dovolu, na hvala Lama knjiga, koje govori, koje o tome govori, i možemo iščitati, ako smo zaboravili, da vidimo kakav je bio poslanika i Osana uzeći primjer njegove poniznosti i skromnosti. Njegove poniznosti i skromnosti njegovog hlaka, što nam najviše fali, to nama najviše fali, ne fali nama ovam ovaj, ovoj stvari, ovaj, vajske forme, toga nam ne fali. Međutim fali nam one unutrašnjosti, fali nama hlaka, fali nam odgoja duše. Kad je lalobosanik, kada je istraat vesela, bio je najviše hlaka u svih ljudima. Bio je najbolji u svemu. Pa je bio je najviše hlaka od svih ashaba, svih muslmana tog vremena, A njegov ahlak ili ponašanje bio je Kur'an, kao što kaže Aisha r.a. u hadijskoj bliži Ahmed, kao na hrvukul Kur'an, bio Kur'an, to jeste on je živio Kur'an, živio je Kur'an. To je znači bila, bila njegova praksa i njegov život, i njegova ahlak, Kur'an. Kaže nije volio da ga hvali uzdišu. to nije volio, to je preziralo, zdravstvo od nas, ko ima uvijek uvek dragoj milo kada nas pohvali bilo pojedinačno ili grupno kaže prenosili se do mera dela Ahmed direktor a Allahu poslanin sallallahu alejhi ve selleme rekao la tatiruni kama atratina sharis ibn maliem inma ana abdullahur rasul fa ne uzvisujte me i ne uzdižite me kao što su hrišćani uzvisili uzdigli Isa sina Marijema ja sam samo rob urobi njegov poslan Pa recite Allaho u Vropi i njegov posanje. Hajde bih odgledao. Ovo je odbuna ono skromnosti. Bio je velikan tog vremena. Velikan koji postoje velikan iza svoje smrti, još veći je. Ali nije htio da ga uzrižu. Bio je skroman. Pa je onako jednostavno prosto. Jeo jednostavno prosto. Što je ovaj najbolji dokaz njegove skromnosti je iskrenost. Za sve ovo što je postigao on je mogao to sve pripisati. Mogao sebi pripisivati i te... E, muđize i te ovaj e, objav u koja mu dolazi i te sve uspjehe mogu je sve prepisivati ali uvijek je govorio kaže ja sam samo čovjek kao i vi govorio s ja sam samo čovjek i vi, vi nije govorio vas trebate me ali, čuvati, štititi ovako, onako bio je toliko skroman da je često ponavljao ja sam samo čovjek kao i vi meni samo Allah objavljao prvo naglašao, ja sam samo čovjek pone na kraj meni samo Allah objavljao A to je velika, velika čast. Danas ljudi, nažalost, pripisuju sebi ono što nisu radili i ono za što i drugi hvali, a to im znači, ne, ne priliči, odnosno ne zaslužuju to. U nas skromnosti i poniznosti posanjika je pokazivao i svojom praksom da nije dozvoljavao čak da shalma da ustaju kada on dolazi. Allah ono posanji takva ličnost, dolazi im objava, svi su ga boljani, svi su ga uvažavali, svi su ga cijenili više od sebe i od svoje majke i od oca, ali ne, nisu ustajali, nijem on dao da ustaju kada ulazi prostorio i kada dolazi. Pa kaže, prenosi su se odena sebi mali kada je rekao nije, mi bio, nije im niko bio dražio da lavao poslanika ili sr. v.s. to je sa shavima, kaže, kada bi ga vidjeli da dolazi nisu ustajali, jer su znali da on to ne voli. A ustali mi, to, je, to im je bilo nezgodno, ne prijatno što, to je mi on Što se tiče njegove tolerancije, blagosti i strpljenja, to također imamo dosta hadisa koji o tome govori, i ovo su osobine, znači tolerancija, blagosti i strpljenje, su osobine koje krasi, posebno krasi svakog čovjeka i njegov karakter. Jer niko ne, voli, niko ne voli netolerantne ljude, grube, i niko ne voli nestrpljiva ljude. Allaho posanikari, srlato, poslikao ovaj je vrbunac, kada su u pitanju ove, ove tri osobine. Prenosi se da iše radi Alana da je rekla Alamo po samih salalove srelem nikada nikoga nije udario svojom rukom ni ženu ni slugu. Nikad. Ni ženu ni slugu osim ako bi se borio na lamu put u borbi znači borba zahtijeva znači grubost i udaranje. Kaže nikada se nije svetio kada bi mu neko nešto naudio osim ako bi se kršile Allahove svjetinje ili granice, tada bi samo radi Allaha kršnjanova, hadij izbilježi ahmed. I prenosi se također da je da je rekao, neki beduin je mokfio u mesčidu, poznati, hadijis, jeli, pa su ljudi skočili da ga napadnu prije izvar, jel, u to vrijeme, da dođe beduin neuk i mokfio u mesčidu. To su njime bile jer navike da, da obavljuju luždu gdje ih gdje ih zatrepi. I kaže, skočuju sa shabida ga ili izbaci ili ga spriječe, a na to je poslanik Adeslat Feser vam rekao, ostavite ga. Ostavite ga, to je ostavite ga enegdodu šitu, ne prekidajte Kaže, i na mjestu gdje je mokrio polijete kofu vodi. Poslani ste da ulakšavate, a niste poslani da otežavate. Hajde izbježi buhanja. Ovi primjeri, znači, su primjeri Tolerancije koju može imati samo onaj koji na putu istini. Koji iskreno slijedi put istine i koji iskreno slijedi poslanika Isra Prasana. I poznati hadis, kada je poslanik Isra Prasana, poznati događaj kada je otišao u Taif, znači u Mekanskom periodu, da pozivao stanovnike pravo ovom putu. šta su oni radili? Oni su ga ismijavali. Ismijavali su ga. Uh, djecu su nagovarali, pa su ga gažali kamenjem, tako da su ga pokrvavili. I on se vraća onako, nikoga nije poslušao, nikomu se nije odezoo. Kaže, dok je krva, dok se krva vraćao u Meku iznad sebe, ugledao oblak koji ga je natkrio. Kada je poligao glav, ugledao je Džibrila, Meleka Džibrila, koji mu je rekao, Allah je čuo šta je tvoj narod kazao. Či Allah je čuo, Allah prati sve, Allah ništa ne izmiče. Allah je čuo šta ti je tvoj narod kazao i šta su ti odgovorili. Kaže, poslao sam ti melika brda da mu navijediš šta ćeš sa njima uraditi. Kaže, tada me je pozvao melek brda, nazvao mi Selam i rekao Muhammede, Allah je čuo šta ti je tvoj narod i rekao Ja sam melek brda i moj gospodar me je poslao da mi zapovjediš ono što želiš pa mi reci šta, šta želiš. Ako želiš, na njih ću slučiti ova dva velika vrda. A posanika 10.7, u takvom stanju, odbačen, isprovociran, omalovažen, okrvanjen, vraćastaj, šta mu kaže? Da smo mi u takvom stanju, mi gleda došli da se osvjetimo nekom, bilo pojedinac ili grupa ili narod, odmah da se zanimljamo, stranimo da rješimo probleme. Kaže posanika 10.7, ja se nadam, to jeste odbija ovog meleka vrda, kaže, ja se nadam da će Allah od njih dati potomke koji će samo Allah obožavati i ništa mu neće pripsivati. Adi se mu tefek To je vrhunac praštanja, strpljivosti, blagosti. Nimao je toliku silu, nadprirodnu silu, nije imao oružje, neko, neko oružje za masno mištenje, nego nadprirodnu silu. Šta želiš, sad imaš moj rad, sad hoćemo ispaviti, Hoćemo ih pobiti, hoćemo na njih vrda slučiti, izvoli mi, samo rec. Jesu ti na njih. Kaže, ne, kaže, možda će Allah, ili nadam se da će Allah od njih i potomaka dati oni koji će lava božavati i koji mu širk neće činti, i tako je i bilo. Kasnije su, jel, stanovnici Tajfa i primjeri slavni. I na krajišnju nam je još jedan veličastven primjer, blagost i tolerancije, kada je u pitanju prema nemuslimanu, mi znamo da je u vrime slanika su Medini, Živjeli jevrijeji u određenom periodu, pa su kasnije zbog toga što su uh, prekršili ugovori o krenuse protiv poslanika ali i slavno sa muslimana, oni su protjerani iz Medine do Hajbora pa kasnije dalje. Kaž pa jednoga dana dok je lao poslanik sa svojima shavima, bio na jednoj dženazi u Medini, došlo mu neki jevriji po imenu Zeji Dibne Su'ane i tražio od njega da mu rati neki dug Sanikali i Slatoslav imaju odnose sa evreima, znači kao komšiški odnose u tom periodu, posluđivali su oni njemu i tako dalje, i kaže, uhlatio ga je za njegov ogrtač, i na mrbođeno ga pogledao, porbuna znači drskosti i glubosti, rekao mu je Muhammeden, hoćeš da mi vrati moj hak? I gruve riječi mu kazao, tu je naljutilo Omer, kada je to vidio Omer, Kaže, počele su mu oči kolutati, on je poznat u svojoj požestini, kaže, oči kao neka nebeska tijela koja se kaže, pogledao ga i rekao, neprijatelj Olamu, za to govori i činiš Olamu po saniku sa Olamu i sve Tako mi onoga koji ga je sa istinom poslao, da se ne bojim, da će me, me ukojiti glavu bih ti sabljom sadosika. Kaže, lalobosanije selem je Omera posmatrao potpuno smireno, a zatim mu je rekao, Omere, meni i njemu treba nešto drugo, to jest ne treba da se, da se zavađamo, ne treba nam krv i savlja, treba nam nešto drugo. Meni da narediš da mu dug lijepo vrati, a njemu da narediš da se lijepo, da lijepo prati dženaazu, da ne ne pravi ovaj buku na dženaaziji. Kaže, Omere, idi sa njim i dadi mu njegov hak i natilo mu dan još dvadeset sa hurmija. Saa je znači, saa iznosi četiri pregušta. Četiri pregušta. Toliko, dan mu još 20 saa hurmija. Sa znači, sa hurmija. Kaže, on je otišao onako na mrgođen, otišao je sa njim i dao mu to, i onda opitao je ovog židova, što si tako postupio sa lahom poslanikom, a on je odgovorio, kada sam vidio lahova poslanika, Na njegovom lictu sam prepoznao sve znakove sve znakove poslanstva osim dva. Koja je traži istinljivosti. Sve znakove poslanstva osim dva znak koja nisam mogao kod ili od njega saznati. A ti znakovi su dali mu blagost pretiče grubost. Tači da li ovaj dao mu blagost pretiče grubost kada je neko je I da li, mu osor, da li mu osorost prema njemu povećava blagost? I to sam ovako ispital. Znači on je namjerno iscenirao znači, ovaj događaj da ispita da li, su, da li te osobine posvjede i poslanika Lijsva I kaže, tada je ovaj Jeliju pitao, zašto mi daješ? Zašto mi daješ, kaže, više nego što treba. Kaže, ovo mi je naredio poslanika Lijsva Crisana. Kaže, mi na zlo uzrećamo dobri... Tada je jevrij kazao, vratio se poslanik Ali sv. i pred njim izgovorio o žerhade i primjeri Znači, ovo su primjeri koji najbolje govore o kakvom liku, o kakvoj ličnost se radilo. Mi možemo navoditi desetine i stotine ovakvih primjera, to prepuštam vama da čitate, da se postičate i da, da razmišljamo o svome životu i u čemu to i kako to svemo imao poslanika Ali Ove stvari, ovi prizori i primjeri su bitniji odnos prema čovjeku, prema istini, strpljivost, blagost, praštanje, pomaganje drugih. To su osobine koje vrede, koje su vrede od drugi druge osobina. Vrednije su od toga, hoćemo spaviti kar ugljučiti nećemo, još se zržen četiri puta nećemo. Ove osobine, to suština vjeri, to je bit vjeri. Jer Islam i objava su došli da izmijene čovjekov život da ga časnim, poštenim, časnijim, poštenijim, vrijednijim itd. Te osobine trebamo staviti sebi na papir pa vidjeti stavljati plus i minus koju imamo, koju nemamo i koliko smo ih stvarili i realizirali u svom životu. Jer ovaj život je jedno veliko iskušenje što smo duže na dunjavku sve više iskušenja i sve veća mogućnost da, da padnemo na njima a čovjek, najbolje su prošli oni koji su umrli kao muslimani koji su ustrajali na putu vjere i otišli sa ovoga svijeta. Oni su najbolje prošli jer njom uspjeh je išala sigurno. Dok za nas koji još testuramo na ovom dunjalku, padamo i postićemo, nisu, nije sigurno ništa za nas, nije sigurno kako ćemo končati ovaj život. Zato je tekako bitno da ne omalovažavamo od poslanikovog života i praksije nove stvari ništa, da to sve slijedimo i da znamo prioritete u tome. Šta je bitnije, a šta je manje bitno? Da se ne bi šeitan poigrao sa nama, je šeitan ko ne može prijići pri, ni s jedne strane i drugi. Prijiđe nam s ove strane da nas zaposli onim što je manje bitno dolga znači da ne bići ono što je bitnije. I to je onaj još savršio negdje na svojim specializacijama. Ne može nam ništa, ni širk, ni veliki ideje, ni ovo, ali mogu zaposljući ga malo, nek se bavi nečim manje bitnim, a zaposljući ovo što je bitnije. Sto bitni od posanika ali što je naš puta. Molimo baš pano da nas učusti na putu, istine, da nas učini odisnijski srbeni ta posanika da islada usona, da nas pouči našoj svih eri, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti i da nas, uh, da nas sebi uzme i da nas uzme u najboljim danu, u najboljim padu. Ja kulo kabe hada